Povești coreene. Ginerele Șoricelului. Povestea noastră s-a petrecut de mult, de mult, pe vremea când oamenii și animalele trăiau la oaltă, în cea mai bună înțelegere, bucurându-se de o potrivă de ardarurile naturii și agonisindu și hrana fără ca nimeni să supere sau să păgubească pe altul. În acele îndepărtate timpuri, trăia în beciul unui han printre saci, lăs și butoaie cu vin, o familie de șoricei. Stăteau acolo de câțiva ani buni și câștigaseră simpatia oamenilor de la Han. Ba chiar cu unii dintre ei se împrieteniseră. Fata Hanjiului de pildă, o codană de vreo 16-17 ani, de o frumusețe fără seamă, era cea mai bună prietenă a șoriceilor. Venea în fiecare zi în pifniță și se juca cu ei, le aducea fărmituri și resturi de mâncare. Șoriceii se obișnuiseră atât de mult cu prezența fetei, încât în ziua când nu mai coborâ în pifniță, îi simțiră lipsa și ieșiră să o caute. La Han era lume multă care se ospăta și petrecea. Strecurându-se printre oameni, șoriceii o găsiră în cele din urmă pe prietena lor. Dar erau cât pe acei să nu mai recunoască. Fata era gătită cum nu mai văzuseră niciodată până atunci, iar lângă ea, în capul mesei, stătea un tânăr îmbrăcat și el în haine de mare sărbătoare. Amândoi erau atât de frumoși încât abia te puteai uita la ei. Șoricei aflară că prietena lor se căsătorește și că tânărul de lângă ea era Mirele. Mireasa îi invită pe prietenii ei săi, șoriceii, să petreacă la nuntă și ei se veseliră la oaltă cu toți mesenii. Dar nunta se sfârși și Mireasa plecă împreună cu Mirele. Șoriceii se întoarseră în pivniță, dar viața lor nu mai era la fel de veselă ca înainte. Nu se puteau obișnui cu lipsa fetei. Erau mereu triști și în cele din urmă ajunseră să-și dorească și ei un pui care să le înveselească viața, să le țină de urât. Într-un colț al pivniței erau două statuiete, doi idoli, unul din lemn și unul din lut. Șoriceii începură să le ducă ofrande, adică să le pună în preajmă fărmituri și alte bucate. Acum, fie că idolii s-au îmbunat, fie că așa a fost să se întâmple, dar în cele din urmă, în familia șoriceilor, s-a născut o fetiță. Bineînțeles, era o fetiță șoricel, dar era atât de frumoasă și de inteligentă încât toată lumea se minuna și îi felicita pe fericiții părinți. Chiar și pisica, singura ființă care, nu se știe de ce, nu se uita cu ochi buni la șoricei, îi arăta fetiței o simpatie deosebită. O fericire nespusă domnea în familia șoriceilor. Părinții vorbeau peste tot de fetița lor, se mândreau nevoie mare și începuseră să se gândească de pe acum să-i găsească un mire. Mă voi duce în lume să-i caut un soț vrednic de frumusețea ei și viteaz cum nu mai e altul, care să devină cărmuitorul întregului neamșoricesc, spuse tatăl. Dacă ai de gând să faci așa, eu cred că ar trebui să pornești la drum chiar de pe acum, își dădu cu părerea mama. O să ai de mers cale lungă până să găsești un tânăr vrednic de fata noastră. Zis și făcut, șoarcele își luă merinde de drum și o porni în lume. Merse mai multe zile până ajunse la o apă mare. Cum să treacă dincolo? Umblând sus și în jos pe malul apei, găsi în cele din urmă un bătrân luntraș, care tocmai se pregătea să pornească. Șoricelul îl rugă să-l ia în barcă și bătrânul se învoi. Porniră spre malul celălalt. Bătrânul vâslea din răsputeri, dar curând se fă stârni o furtună puternică și înaintarea le era tot mai anevoioasă. Valuri din ce în ce mai mari loveau barca, aruncându-o de colo-colo, gata să o răstoarne. Bătrânul speria de moarte început să se roage soarelui, implorându-l să apară de nou pe cer, să gonească nori și vântul și să-i scape de urgie. Șoricerul privea la toate acestea din fundul luntri, zicându-și în sinea lui. Credeam că omul e ființa cea mai puternică de pe pământ, dar văd că și omul se teme de ceva. Ce înspăimântat e bietul bătrân? Și cum se mai roagă la soare? Înseamnă că soarele e cel mai puternic, trebuie să ajung la zeul soare. Pe el îl voi lua drept ginere, doar el e vrednic de gingășia și frumusețea fiicei mele. Furtuna se potoli și barca acostă la malul celălalt. Șoricelul, în întrașului, îl întrebă încotro să apuce ca să ajungă la zeul Soare și porni la drum. Merse șoricelul săptămâni și luni în șir, trecut peste munți, peste ape, îndurând arșița cumplită a verii și gerul aspro al iernii. Pe măsură ce mergea, era tot mai convins în sinea lui că numai zeul Soare e vrednic de frumusețea ficei sale. Se și gândea cum o va descrie pe fată, cum îi va vorbi soarea lui despre gingășia și delicatețea ei. Când plecase el de acasă, fata era încă mică. Acum probabil e și mai frumoasă. Până ajung eu la zeul soare, până mă întorc, fica mea va fi numai bine de vârsta măritișului. După mai mulți ani de mers, șoricelul ajunse într-o dimineață la poalele muntelui, pe care își avea lăcașul soarele. Deși era frânt de oboseală, începu numai decât să urce. Razele puternice îi înțepau ochii, pietrele ascuțite îi răneau lăbuțele, dar șoricelul continua să urce. Mergând, își mai potrivi hăinuțele, se scutură de praf, străduindu-se să aibă o ținută cât mai demnă. Doar nu era un fitecine, era un șoarece onorabil, tatăl unei fete atât de frumoase. Și dacă el însuși venise să-și pețească fata, acesta era un semn de mare considerație pentru viitorul ginere, pe care el nu putea să nu-l aprecieze. Căldura devenea tot mai insuportabilă și șoricelul înțelegea că, într-adevăr, aceasta este cea mai mare putere a lumii. Când nu mai putu să înainteze, șoricelul își acoperi ochii cu lăbuța și început să strige cât îl țineau puterile. Hei, mărite soare, închide un ochi, rogute! vreau să vin la tine să-ți vorbesc." Acum nu se poate," răspunse zeul soare. Așteaptă-mă acolo, în curând voi coborui eu în vale." Joricelul fu nevoit să aștepte. Era nerăbdător și îi se părea că niciodată ziua n-a fost atât de lungă. În sfârșit, odată cu lăsarea serii, soarele a început să coboare pe pantă. Șoricelul îl întâmpină cu pălăria în mână, făcând plecăciuni respectuoase. Eu sunt șoricelul din pifnița hanului de la poalele muntelui Țin, pe care binevoiești să-l luminezi și să-l încălzești cu razele tale. Am făcut până aici drum lung și greu, mergând an în șir ca să te văd și să-ți vorbesc. Tu ești cel mai viteas și mai frumos din lume și nimeni nu s-ar putea asemui cu tine. De aceea am venit să te rog să-mi faci cinstea de a-mi deveni ginere. Am o fată frumoasă ca o zeiță, care în curând va fi la vârsta măritișului. Sunt convins că o vei îndrăgi îndată ce o vei vedea. Ochișorii ei roșii sunt ca două rubine și dințișorii ei sunt ca două șiruri de perle strălucitoare. Mm, stai, șoricelule, răspunse zeul Soare luându i vorba din gură. Cred că ai greșit venind de atâta drum până aici. Eu sunt într-adevăr puternic, dar nu știu să fac altceva decât să dau lumină și căldură pământului, ca să crească vețuitoarele și plantele. Altceva eu nu știu să fac. Și în afară de asta, norii sunt mai puternici decât mine. Când vin mai mulți, doar știi bine, lumina mea nici nu mai poate răzbate până la voi. Așa că, dacă vrei să-ți un ginere care să fie într-adevăr cel mai puternic, du-te de grabă la zeul norilor. Îl cheamă Nor Alb și își are lașul tot pe un munte, ceva mai la vale. El e mai puternic decât mine și pe deasupra e și a tot știutor. El poate să stropească pământul cu ploaie beneficătoare sau, dacă vrea, să-l înnece într-un potop de ape. Șoricelul înțelese că zeul soare are dreptate. Mulțumit pentru bunăvoință și început să coboare. Curând văzu, undeva mai jos, un vârf de munte înconjurat de un nor mare, alb. Ajunse acolo nu fără greutate și îi vorbi lui nor alb de minunata lui fică. – Îmi pare rău că nu pot accepta propunerea ta, care îmi face cinste, îi răspunse noralb, alb. – Dar trebuie să-ți spun de la început adevărul. Eu sunt puternic, e drept. Pot întuneca fața soarelui, împiedicându i razele să ajungă până la pământ. Dar vântul e și mai puternic decât mine. Când se înfurie și pornește să sufle, mă împrăște în patru zări cât ai bate din palme. Vântul e mai puternic decât mine, mult mai puternic. E vigileos și cutezător, pătrunde oriunde, iar când se înfurie, poate chiar să ridice valuri uriașe, să smulgă copacii din rădăcini, să dă râme casele. Cum de nu m-am gândit, își zise în sinea lui șoricelul. Într-adevăr, vântul e și mai puternic decât nori. Nu știi, mărite în alb, cum aș putea ajunge la lăcașul zeului vânt? În valea cea adâncă dintre munți, acolo stă acum și se odihnește. Șoricelul, obosit de-abia, își mai tăra lăbuțele. Început să coboare. În fundul văii îl găsi într-adevăr pe zeul vânt. După ce îl salută cu plecăciune, îi spuse pentru ce a venit, vorbindu-i despre neasemuita a fetei, despre dorința lui de a avea un ginere puternic, cum nu mai e altul pe lume. Vântul îl ascultă cu atenție, apoi îi grăie astfel. E, mititel, e adevărat că eu sunt puternic, dar eu sunt de o vârstă cu lumea. Cum să mă însor cu fica ta, care e o copilă? Ei trebuie un soț tânăr și, în afară de asta, sunt pe lume lucruri și mai puternice decât mine. Uite, acolo, la capătul văii e un sat. O vreme am umblat prin satul din vale cum am vrut. Dar într-o zi, acum vreo câțiva zeci de ani, oamenii au ridicat la marginea satului un zid puternic. De atunci, ori de câte ori pornesc de aici, din sălașul meu, mă izbesc de zidul acela. Mereu încerc să îl dărâm, dar degeaba. Zidul e mai puternic decât mine. Îți vei da singur seama de asta, dacă te vei duce până acolo. Vei vedea că în apropierea zidului, suflarea mea nu mai are nicio putere. Așa că du-te acolo și vorbește cu zidul. Șorițelul înțelese că și de data asta a greșit. Mulțumi vântului și porni spre satul din capătul văie. Ajunse lângă zid și îi vorbi despre cele de cuvință. Cum îndrăznești rozător nenorocit să mă iei peste picior zicând că eu sunt cel mai puternic? Vezi bine că semenii tăi și-au săpat în mine atâtea găuri, încât nu peste multă vreme mă voi prăbuși din pricina asta. Sunteți niște fiare cărora nimic nu vă rezistă, roadeți tot ce întâlniți în cale. Și pe deasupra vă mai și bateți joc de mine. Șoricelul nici măcar nu se supără pe zid pentru o ce cei le aruncase. În mintea lui se făcu dintr-o dată lumină. Șoarecii sunt mai puternici decât orice pe lume. Ei pot să dă râme case, ziduri și diguri, pot să scufând de corăbii. Dar ce nu pot să roadă șoareci, Unde nu pot ei pătrunde? Cum de nu se gândise până acum la asta? Cum de pierduse atâția ani pe drumuri, căutându-și un ginere în zeilor, când ar fi trebuit să-și caute de la bun început printre șoareci? Tot a folosit la ceva, își zise. Dacă nu făceam această lungă călătorie... N-aș fi aflat niciodată acest adevăr pe care numai eu îl știu dintre toți șoarecii. Mă voi întoarce acasă și voi căuta pe cel mai voinic și mai frumos dintre șoareci. Cu el îmi voi mărita fica. Șoricelul nostru se întoarse la Han unde le regăsi pe soția și fica lui, care era acum de vârsta măritișului. Și o mărită într-adevăr cu cel mai vrednic dintre toți semenii săi iar ginerele lui deveni conducătorul întregului neam șoricesc, în tocmai cum visase bătrânul șoarece cu ani în urmă când fica lui era încă mică.